Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In al-Ahamdulillahi ne'hamaduhu wa nista'inu wa nista'kfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi ankhusina wa min sayyat a'amalina Ma yihdilillahu falamudillalah Wa ma yihdilil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha in Allah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abuhu wa rasuluhu amab'ah Eksaanah ]MM. fil Dini dan Eksaanah fil Allah. Barakah Allah InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kawwah yang al berarba empat kaidah kaidah di dalam memahami Islam. Di mana telah disebutkan kita bahasannya kitab ini berisi tentang penjelasan tauhid dan juga penjelasan asyrik. Di mana mengetahui tauhid dan juga mengetahui kesyirikan ini adalah perkara yang sangat dipotokkan dan harus diketahui oleh seorang muslim. Sehingga dengan mengetahui tauhid dia berusaha untuk melaksanakan tauhid dengan sepenuhnya, dengan sempurna mungkin. Dan dengan mengetahui kesyirikan dia berusaha untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Dikarenakan inilah jalan keselamatan seorang hamba, tatkala dia melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Syekh, Muhammad bin Abdul Wahab taala membuka kitabnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dikarenakan ada faidah-faidah yang telah disebutkan. Dengan teranya berteruak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan juga mengikuti kitab Allah, juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebutkan dalam mukadimahnya pembukaannya, asal Allah Al-Karim. رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَيَّ تَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dia mengatakan Saya meminta kepada Allah yang mahamulia Rabb عَرْشِ Yang maham besar Yang besar Di mana Al-Ars Ini merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar أَيَّ تَوَلَّاكَ فِي dunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu di dunia. Wal akhirah dan di akhirah. Pembukaan yang menunjukkan perhatian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengarang kitab ini kepada faratul abil ilmi, kepada para murid-muridnya, kepada para pembaca dan para pendengar. Beliau mendoakannya. Nah, membuka kitabnya dengan doa kepada para pembaca, kepada para tulabla ilmi, para penuntut ilmu, mudah-mudahan, Allah subhanahu wa ta'ala, menjagamu, di dunia. Nah, di mana suatu keutamaan, tak kala Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, Allah menjaga agamanya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, di dunianya. Di mana seseorang, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya niscaya Allah akan mengeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. Allah mengatakan dalam ayatnya, Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali orang-orang yang beriman yang mengeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. Dari kesesatan menuju Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ini tak kala Seseorang Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Tidak mendapatkan kerakaan Selama-lamanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan taufik, Dan juga Allah mudahkan di atas manhaj yang benar. Nah, dalam agama yang Rasulullah SAW wasabi dunia dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam jannah, Dikekalkan dalam jannah yang tidak ada ketakutan padanya, tidak ada kecelakaan, tidak sakit di dalamnya dan juga tidak mengalami masa tua di dalam jannah. Nah, ini penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada hamba-hambanya. Dan saya mendoakan. Supaya Allah menjaga kita. Di dunia dan di akhirat. Di dunia. Senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan juga berjalan di atas manhaj yang lurus. Manhaj yang selamat. Dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita ke dalam jannah. Yang penuh dengan kenikmatan. Dan dijauhkan daripada api neraka wa an mubarakan aynam kuntah Kemudian doa yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala mudah-mudahan Allah menjadikanmu orang yang mempunyai barakah diberkahi Dimanapun engkau berada Nah tentu barakah ini adalah puncak dari yang kita cari. Kita menginginkan umur kita barokah. Kita menginginkan bola harta kita barokah, rezeki kita barokah, dan juga ilmu kita barokah. Dan semua yang kita dapatkan, kita menginginkan semuanya barokah. Nah, di mana makna daripada barokah? Adalah subutul khair ilahi. Tetapnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah. Maka yang kita cari. Daripada harta-harta kita. Daripada umur kita. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya menjadi umur yang barokah. Menjadi ilmu yang barokah. Dan juga harta yang barokah. Dikatakan nikmat. Walaupun sedikit ilmu yang kita miliki. Walaupun sedikit umur yang kita miliki. Walaupun sedikit harta yang kita miliki. Kalau seani barokah maka nikmat. Nah. Maka banyak di antara doa-doa Rasulullah SAW. meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan barakah. Teh. Dan di antara sebab datangnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dia belajar dan juga mengajarkan ilmu Seperti hari Isa alaih salam Mengatakan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan aku barakah Diberkah Dimanapun aku berada Dimana Ibn Qayyib rahmatullahi wa ta'ala Mengatakan Didapatkan barokah tersebut Dengan Belajar dan juga mengajarkan ilmu Dimanapun dia berada Nah sehingga mendapatkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakah dalam keturunan dan juga dimanapun dia senantiasa mencari keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syaih mendoakan, Mudah-mudahan Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Kemudian doa selanjutnya. Wa iyja'alaka mimman idaa utiya syakara. Dan mudah-mudahan Allah menjadikanmu di antara orang yang apabila diberikan suatu nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan tentu ini kewajiban. Seorang muslim, seorang mukmin, dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan dalam ayatnya: "Lain shaklulum la azidan nukum, walain kafarulum inna adabi l-shadid." Kalau saya kalian bersyukur kepada aku, niscaya sungguh aku pasti akan menambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Singa banyak di antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya kalian bersyukur, faskur, faskurillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, niscaya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berterima kasih kepada kita. Waskurli, askur, bersyukur kepada. Niscaya aku akan mensyukuri kalian. Berterima kasih kepada kalian. Nah, dan itu kewajiban seorang hamba. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, dikarenakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah mengatakan dalam ayatnya: "Wain taudzun imtaulillahi la tuhsuha". Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak mampu, Dia dapat menghitungnya. Dikarenakan sangat banyak sekali. Dari mulai kita lahir sampai kita sekarang ini, betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat yang sifatnya adalah lahir ataupun nikmat yang sifatnya batin. Baik yang zahir ataupun yang batin. Wa asbahu alaikum ni'amul zahirah wa al-batinah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya bagi kalian. Baik yang zahir ataupun yang batin. Nikmat mata kita, nikmat telinga, tangan, kaki dan semuanya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat nikmat batin Nikmatnya Islam, nikmatnya Iman, nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya khusyuk dan beribadah. Ini semua nikmat-nikmat yang patut dan harus kita syukuri. Nah, di mana dengan kita bersyukur kepada nikmat-nikmat tersebut, Allah menjadikan pasti, sungguh akan Aku tambahkan nikmat kepada kalian. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah tidak akan menisi janjinya. Inna Allahalayyukri pulmiyyad sesungguhnya Allah tidak akan menyisih janjinya. Inna walaihi hado sesungguhnya janji Allah itu pasti dan pasti. Allah subhanahu wa taala tidak akan dan tidak pernah menyisih janjinya dan Allah berjanji bagi yang bersyukur kepadaNya Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Nah dan tujuh bersyukur di sini bukan hanya dengan lisan saja saya bersyukur kami bersyukur. Akan tahu bersyukur ini mencakup tiga hal, mencakup hati kita, lisan kita dan juga anggota perbuatan kita, badan kita dengan lisan kita menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, mengucapkan alhamdulillah. Takkan mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah ini di antara bentuk syukur dengan lisan-lisan kita. Atau kita membicarakan mengucapkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits Maka pun dengan nikmat rabb maka ucapkanlah kita bersyukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Ini bentuk tahdidus bineka. Nah, seperti hanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Ana Syaidul Wali Adam, Wala Takhir. Saya di akhirat nanti sebagai pemimpin daripada bani Adam dan saya disambung. Rasulullah mengucapkan ini bukan di dalam kesambungan, akan tapi sebagai tahadus mengucapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan kesombongan. Kalau saya kita mengucapkan alhamdulillah, saya bisa belajar ilmu agama. Alhamdulillah, saya bisa melaksanakan salat. Alhamdulillah, saya mendapatkan hidayah. Kita ucapkan kepada teman-teman kita. Kita ucapkan kepada ibu bapa kita. Ini bukan kesombongan. Nah, akan tapi In termasuk taddus mengucapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala selama hatinya tidak ada sikap riya ingin dipuji orang lain selama hatinya tidak muncul sikap ingin dipuji orang lain atau sikap sombong nah maka insyaalllah kan? kita mengucapkan nikmat yang telah Allah Subhanahu berikan kepada kita selama tidak mengandung kesombongan ataupun ingin dipuji orang orang lain nah Kemudian juga bersyukur dengan lisan dengan hati kita. Selain dengan lisan dengan hati kita. Kita itiraf, mengakui semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Dan apa-apa yang diberikan kepada kalian di antara nikmat-nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakininya, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kecerdasan kita, bukan semata-mata kekuatan kita. Kita bisa solat, kita bisa puasa, kita bisa melaksanakan ibadah yang lainnya, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan ilmu lain sebagainya. Ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan menyadari ini semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak bersombong, mempunyai sikap sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga menumbuhkan sikap kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan dialah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dialah yang memberikan nikmat-nikmat semuanya ini, baik nikmat kesehatan, nikmat lapar kesempatan, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dan juga dengan anggota badan kita bersyukur mata ini mata Allah Subhanahu Wa Taala maka dia ada bersyukurnya kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebaliknya bukan dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitupun telinga begitupun lisan ataupun tangan kaki dan anggota semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, dikarenakan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, semalatus alun yau ma'idin anin naim. Sungguh kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat pada hari kiamat. Ditanya apa kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, ataukah dipakai kemasyhatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nikmat umur. Nah ilmu hatta dan sebagainya. Sampai Rasulullah SAW wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Barja' al-Aslami Allah ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam al tirmidzi mengatakan la tazulu qiyamah, Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fima Tentang umurnya untuk apa dia habiskan apakah semakin tambah umurnya semakin tambah ketaatan semakin banyak ibadah ataukah semakin bertambah umur semakin bertambah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa kemudian juga tanyaan ilmuhi fi faal tentang ilmunya untuk apa dia lakukan apakah semakin bertambah ilmu semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa dia mengamalkan ilmunya ataukah ilmunya hanya sebagai pajangan saja hanya pengetahuan saja, tanpa ada amalan, bahkan bertambah jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipertanggungjawabkan. Nah, apa-apa hari ini mendapatkan ilmu tentang ini, dia melakukannya, ataukah dia dia melakukannya? Wa an mali imin ainat, imin ainat cesa bahwa fima an dan juga ditanya tentang ilmu tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan di kemana kan dia keluarkan? Dua pertanyaan. Dia pertama dari mana dia dapatkan dan yang kedua di kemana kan dia keluarkan? Apakah dia dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Di kemana kan dia keluarkan? Apakah dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim atau dipakai untuk berdakwah Allah Atau dipakai untuk membantu kemasyhitan? Dipakai untuk kemasyhitan kemasyhitan kepada Allah subhanahu wa taala dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismi fi ma'ablah. Dan ketika ditanya tentang badannya, tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia gunakan? Apakah dipakai untuk ibadah ataukah dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kewajiban seorang hamba dia bersyukur Terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan inilah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqur jin wal insan illa riya Tidaklah aku ciptakan jida manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpindah dari suatu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Selesai daripada ibadah ini pindah kepada ibadah yang lainnya. Selesai melaksanakan solat yang perlu, melaksanakan solat-solat yang wajib, yang sunnah. Selesai daripada melaksanakan kiamat, syam, Ramadan. solat ataupun puasa Ramadan, puasa yang wajib berpindah kepada puasa, puasa yang sunnah. Terbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan faidah farouq depan musab. Apabila engkau selesai dari satu urusan, maka sungguh-sungguhlah untuk melakukan urusan yang lain. Apabila bias selesai kita satu ibadah, sungguh-sungguhlah siap-siaplah untuk melaksanakan ibadah yang lainnya. Masih banyak ibadah-ibadah yang belum kita lakukan. Nah, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan harta kepada kita memberikan rezeki kepada kita, kenikmatan yang berbagai macam, rupa kenikmatan kepada kita semuanya. Nah, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Allah katakan, ولا إن كفرتم إن أذاب إلي شديد. Apabila kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Nah, dan juga kita lihat bagaimana umat-umat dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan siksa kepada mereka disegerakan dan diperlihatkan dikarenakan mereka tidak menyesukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana terjadi kepada umatnya Nabi Nuh Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka banjir sehingga menenggelamkan mereka dan juga bagaimana terjadi kepada kaum ad kaum samud nah atau kaum lut Yang akan angkat negerinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala balikan Kemudian ditimpa dengan batu-batu Dan juga bagaimana yang terjadi dengan Fir'aun dan juga kaumnya Allah tenggelamkan pada suatu lautan Nah Dan yang terjadi dengan korun Allah tenggelamkan Bersama hartanya Di bawah tanah Nah Sebabnya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala maka suatu kebahagiaan akan berubah menjadi suatu kesengsaraan. Tatkala seseorang tidak bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengatakan dalam ayatnya Wadzhaballahu Masaaln Huriyatan Kanaat Aminatan Mutmainah Yatiha Rizkha Ragdan Min Kulli Maqan Fakfarat Bi Anu Min Laa Faadaqhuillahuliba Salju Wal Khawf Bima kanu yasna'un Allah subhanahu wa ta'ala Membuat misalnya Suatu kampung Yang asalnya aman Tenang, tenteram Bahkan datang rizkinya dari segala penjuru dunia Melimpah ruah rizkinya Kemudian Penduduk kampung tersebut Kufur terhadap Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berterima kasih terhadap Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Faadaqohu libas aljubul khawf bima kau yang Akhirnya Allah timpakan kepada mereka rasa ketakutan, rasa kelaparan terhadap apa yang mereka lakukan dan nah, berubah total yang asalnya penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketenaran berubah menjadi kampung yang penuh dengan kesengsaraan, kelaparan, rasa ketakutan sebab utamanya dikarenakan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini syukuri Nah, syukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat sabar. Nikmatnya masa muda, kesempatan, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan manusia lalai, terlupakan daripada nikmat ini. Rasulullah mengatakan nikmatan magbunun fehima katsirun minan nas asyhahatu wa farq. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa terhadapnya nikmat sihat, nikmat sehat dan juga nikmat sempat banyak di antara manusia lupa terhadap nikmat ini. Tatkala mereka sehat lupa Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala dia sempat dia pun lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari dipakai untuk labuh, untuk permainan, untuk sendagurau. Apalagi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, padahal kalau seandainya kedua nimat yang dicabut darinya, nimat kesehatan, nimat kesempatan, niscaya akan menangis, akan menyesal dengan penyesalan yang sangat. Kenapa dulu saya beribadah? Kenapa saya? Kenapa saya dan sebagainya? Nah, maka ya khawatilah, barokahul fiqomul khawatilah. Nah, kita gunakan nimat kesehatan ini nikmat kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan untuk para pelajar menuntut ilmu. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dipakai untuk leha-leha. Jangan dipakai untuk senda gurau, permainan, apalagi dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dikarenakan kita tidak mengetahui kapan ajal menjemput kita sudahkah ada persiapan untuk menjemput ayat tersebut Nah Nauzubillah kalau seani aja menjemput kita dalam keadaan kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Wa idab tuliya sabar dan mudah-mudahan Allah menjadikan engkau orang yang apa dia diuji dia sabar Wa idaa adna ba dan mudah-mudahan Allah menjadikan engkau yang apabila dia ber, melakukan dosa maka dia bertobat kepada Allah subhanahu wa taala beristiqabat kepada Allah subhanahu wa taala. Fatinna ulail salas unwa sa'adah sesungguhnya tiga perkara itu merupakan alamat kebahagiaan. Apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberikan ujian dia bersabar, dan apabila dia melakukan dosa, beristiqbal segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga ini merupakan alamat kebahagiaan. Dami shawwal Sampai di sini kita sambung penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang kesabaran dan juga tentang istiqbal pada pertemuan yang akan datang. Allah taala ala.